Gyászol a dalárda, Újfaldi dalárda, Nagy gyászállott rája, Mert a vezetőjét sír magába zárta. Emberek tömege falvak megsíratják, De az élő kultúra sose bírják. Gyászol a dalárda, Nagy Sándort síratja. Mert a dalkultúrát ő sokat ápolta. Feszített erővel a dalt magasztalta, és a végső eleit a dalárdáért feláldozta. Hegedű szimbólumot, orgonát reperált, sok-sok tanoncával a színpadra kiállt versenyre kiállott vármegyével szembe, és a vándor serleget dalárdánknak megszerezte. Szervezett, tervezett kirándulásokat, töltöttünk örömmel sok-sok szép napokat. Sok régi emlékek előttünk ragyognak, de a lelkünknek a mélyén, a sóhajok felzokognak, mert az a nagy Sándor sok mindenhez értett, és a türelmével sok mindent megszerzett. Magnétafont mozít falunknak fölszerelt, és így lett, ami kicsint falunk kultúrában fölemelt. Falunk azért gyászol, mert már nincs nagy Sándor, emlékek maradtak a sok-sok munkából. Felesége gyászban, túl nagy árvaságban, nem is bír már vigasztatni az ő túl nagy bánatában.